Я сподівався, хлопчиська, що ви покаєтесь, визнаєте свої помилки, а коли так, побалакаємо з вами в іншому місті. Хоча мені й жаль вашої гордої молодості. Гордих час швидко скручує в баранячий ріг. Він вискочив із-за столу, схопив портфель, грюкнув дверима і подався шкільним подвір'ям. І тепер противний холод ударив Данила під серце і на пригнув їх своєю вагою хлопець стіпнув ними скидаючи цю вагу приклав руку до серця чого ти злякались не бійся не дрібній чуєш трохи заспокоївшись він знову повернувся до класу до принишклих дітей спромігся для них на посмішку спокій і таки і закінчив урок а потім пішов блукати в луги, які вже на своїх долонях тримали зелень і перші кетяги первоцвіття. Кому воно, розкривши вії, завтра дивитиметься в очі. І знову холоднеча хвилями перекочувала по плечах і між пліччі. Та хай що буде, те буде. А він, не кидаючи на важництві обережність, якось допоміг людям. Але є інша мудрість. Обережно іди по землі, Таке ходіння і плазуванням може стати. Біля райкому ступач пружно скочив з брички, недбало махнув рукою візнику і, прокосувавши на свій піввійськовий одяг, швидко пішов до приймальні. З порога він коротко запитав секретарку «Є?» і кинув своє характерне око на двері. «Будь ласка, будь ласка, Прокопа Івановичу!» Враз заквапилося і почервоніла дівчина, яка хоч невідомо чого побоювалася професії Ступача та не страхалася його візантійських очей. Секретарка багато читала і в це нерозгадане чи потаємне називала Візантійщиною. Ступач гарно подивився на дівчину, зовсім збивши її з пантелику, і зник за дверима. «Анна Чадиви! Хоч шаблю вішай!» театрально зупинився посеред просторого кабінету. В прикасті він Сокиру замінив шаблею бо перед ним сиділи колишні червоні козаки, секретар райкому Віктор Мусульбас і військовий комісар Зіновій Сагайдак. Так начадили, погодився Мусульбас і поклав люльку біля чорнильниці. На горбоносі веду виду його після хвороби пліли нерівні на рум'янці. Наче материки на німій карті прикинув собі ступач, який і недолюблював, і побоювався секретаря Бо той і досі не може забути його лівих заскоків. Минулися ж вони, минулися. Та хіба я тепер на роботі не вилузуюсь зі шкіри? Сідайте, розказуйте, коли є що розказувати. трусонув чорними кучерями темнолицей сагайдак. Я й постою, бо в ногах кажуть, нема правди. Знову вдався до народної творчості ступач». «Що ж його вам? Був я і в магазаника, і в Скидку, і в Бондаренка. Зерно, на мою думку, залишилося ще від чинців, які вміли таке господарювати. В їхньому підземелі і досі сухо, хоч перець тримай. А от Бондаренка треба покарати». Так уже й покарати, сумнів і невдоволення тінями пройшли в горіхово-карих очах мусульбаса. «Неодмінно» щоб свій свого боявся». І Ступач так рубанув рукою, наче й він був у червоному козацтві. «Думаєте, Бондаренко покаявся? Коли б не так? Я йому одне, а він мені друге. Я йому друге, а він мені третє. Ви йому третє, а він вам четверте». Насмішкувати продовжився гайдак. «У вас до сотого не дійшло?» Ступач образився. «Поговоріть ще ви з ним, то й до сотого дійдете». Та поговоримо, загадково пообіцяв Сагайдак. От він і покаже свій норов, як мені показав. А як ви з ним говорили? Пильно-пильно подивився мусульбас. Часом не страхали? Не обійшлося без цього. А для чого це вам? Як для чого? І ступач навіть посміхнувся. Треба ж мати зі страху зиск. Що-що? Аж підвівся Мусульбас і підвелись його материки. Кажу, в нашій професії можна і навіть треба мати зі страху зиск. Мусульбас переглянувся з Сагайдаком,